Лише очі його жадібно цибають по кімнаті з речі на річ. — То що, і справді і у вас теж нічого? З надією, втопившись в Андрієві очі, він аж з лиця змінився, наче від болю нестерпного. — Нічого. — То я ж кінчуся. — Ой, гвалт, ну де ж мені подітися? — заголосив Митро, розтираючи долонями топласкі груди, втикані миршовою глицею волосинок. — То скроні. Порослітією ж вицвілою зрідилою глицею. А ти, гадаєш, мені не хочеться? Не дала та й годі, хоч здохни. Ось сховав був. Так навіть на четвертак не вистачить. Андрій брязнув кількома монетами, дістаючи їх з нагрудної кишені. Скільки? Щасливо видихнув Дмитро. Та на силу копу згорився. Шістдесят? «А, то це ж майже четвертушка! Вживемо! Давайте! Я негайно до гаєнчихи!» Мотузяне тіло його напружилось до краю. Стверділо, наче нацупилося на дротяну арматуру. Хоч пальці руки, яку протягував до Андрія за копійками, часто тримтіли аж підскакували. «Давайте швидше! Швидше! Пляшка в мене тут, я як піонер завжди напоготовив!» Задихався радістю, коли Андрій... Насипав йому в долоню гроші. Одна нога тут, друга там, я за хвилинку повернуся. З пляшкою в одній руці і з копійками, зачавленими в другій, що духу гайну до Гаєнчихи. До Гаєнчихи, до Гаєнчихи, до Гаєнчихи. співав щасливий халамед, скільки міг чути його з хати Андрій. І не заждався. Дмитро й справді не барився в Гаєнчихи. Задиханий, аж змокрілий, мов миша повернувся неймовірно швидко. «Ну, то що? Давайте! Де стакани?» Заметушився біля столу, гучно схлюпотом ставлячи пляшку на його середину. «Стакани в буфеті, а закусити візьми там у холодильнику!» з благосною усмішкою підказував йому господар. Відчинивши холодильника, халамет невдоволено повів носом. «Ех! Та тут що? Людським за і не чути!» Якісь лише пундики-шмундики та молочна каша, ть, сама Гедота, Закусь для дитячого садка. Зупинив увагу лише на тарілочці з двома курячими стегенцями. Та й то, виставивши їх на стіл перед Андрієм, багатозначно присмакуючи, поліз до глибокої кишені власних штанів, ніби збирався втяти якийсь фокус. Лучше вже ось, дочки, давайте моїм. Я без свого закусона ніколи на люди не вириваюся. Мало що може трапитися. А в мене виразка. Лікарі навіть кажуть, щоб обов'язково закушував, хоча б і рукавом. А закусити після стакана треба. Тут його обличчя взялось за непокоєнням. здивовано засичав він. Та що ж це таке? Де це вони поділися? Та я ж вранці своїми руками клав їх сюди. Три штуки. Одного використав уже, а де ж більше? Вивернув кишеню штанів, з її ріжка посипались темні крихти: з'ім'ята цигарка і недопалок. А з боку вирічилася промиста дірка. А, от що воно? Сюди вже собака проскочить. Зігнувшись, аж очі заплющив, він прострумив руку в колошу штанів і ретельно вилапував там свою згубу. «А що? Ось вони де!» – радісно розплющив очі. Скинув з однієї ноги поношеного кірзового чобота, потрусив нею трохи, і безтурботно сміючись, наче його хтось залоскотав, витрусив з колошви два сірі в потирусі якісь кавалки. Обдмухавши їх, з награним вихилясом, не би, нагороду почесну, поклав одного прямо перед Андрієм на стіл. «Прошу!» Рибні котлети. У київських рестораціях таких не купите. А ми вдома всю дорогу уминаємо їх. А ще як з перцем. Вкусиш, дихнеш, прикурити можна. Моя недремлюща хоч і відьма, але закусь вміє зладнати. І то не повірите мені з нічого. Зовсім з нічого. З отих стервужених сісок, пісік і хвостів, що по 20 копійок ЗКГ продають. Моя набере їх, перекрутить м'ясорубці, приправить перчиком, присолить, пришепче. Дітей одірвати за вуха не подужаєш. І гостей на свята відбували ними. Та ще я, яких гостей поважних? Та ви що, ви собі покуштуєте, покуштуєте? Щедро припрошував халамет, побачивши, що Андрій коситься на той пришепчений закусь. — Ну, мені з перцем, мол, лікарі забороняють, — стримано процідив на те Андрій. — Та ви що, лікарів слухаєте? — Мені он давно вже і пити, і їсти запретили. Якби слухав їх, то що, гигнув би вже? Халемед говорив і говорив. Спроквола озувався, чогось ніяк не йшла нога в чобіт, і сам він щось не дуже поспішав наливати в склянки. В Андрія заворушилося якесь неясне перечуття. Неначе за твоєю спиною хтось підступно зачаївся. І коли халамед нарешті взувшись, нестійкими руками розлив порівну каламутну рідину, і вони